Ah, misterele iubirii. Muzical de Flavia Burev, după o idee de Anton Cecov. Muzica Ionel Tudor. mai venit încă un buchet cu flori. De-azi dimineața asta e al patrulea. Ba nu! Un, doi, trei, ba, și Al cincilea! La balul de-aseară, Verojca iar a luat mințile cavalerilor. He, și iar ne sosesc flori cu fundulițe, bilețele din alea cu complimente, cu vorbe dulci, da? Degeaba! Niciun pretendent nu intră în voie. Nu, nu, nu! Vai de noi, vai de noi, vai de noi! Eu mă tem... De-o nenorocire Mare, mare Mă tem că Verojica Porumbița mea ne fată bătrână Frumoasă? E Bogată? E Toți o cer, dar nu Nu, nu vrea pe niciunul oh, Am rugat-o pe zi Spiridonova asta e cea mai mare meșter, la a găsit norocul. Să vină grabnic aici, că numai la ea mi-e nădejdea. Da, poate că la bar de-asea a părut vreun făt frumos. Oh, ce faci de dacă vorbești singură? Ah, ha, ha, frumvița mea! Mm -hmm. Nu mă rog și eu buchetele astea de flori. Uite! <laughs> Se vede treaba că multe sufletele le-ai pus din nou pe cuța mea. Mm -hmm. Și Poate că printre domnișorii ăia... Ți-ai găsit alesul? No. no. Hai spune, Veroxca. Hai să-mi salte și mie inima de bucurie. Ne pregătim de nuntă? No, nu, nu, da, da, că no. nu mi-am găsit încă alesul. No. Dar ce tot îi dai așa zor cu nunta? Pe cine să aleg? Că domnișorii ăștia n-au pic de poezie în ei. Nu vorbesc decât de petreceri, de prinsorile pe care le-au făcut de cai și polborosesc niște complimente stupide și, ah, tătacă, îndrăsnesc da. să te ia de mână când apia te-au cunoscut. Ah, oh, îi disprețuiesc. Eu nu o să mă mărit decât cu un bărbat capabil de o dragoste clocotitoare. Pentru care eu să fiu totul Un bărbat cu maniere alese mm. Care să mă vrăjească Dedicându-mi ginga și versuri Cântându-mi serenade fermecătoare Păicuță, păicuță ah, Dar nu mai oftat. atâta de dacă Știu prea bine că ceea ce caut eu E greu de găsit Dar am să aștept Doamne, Doamne iară începe să cânte așa, nu, nu, nu, asta nu e bună. Iubire, floarea mea de crin, dacă destinul mi-e hain, Și nu va fi să te întâlnesc, Singura am să trăiesc. Iubire, te aștept să vin cu frusei. Și gingă și Visez doar un Suav amor Precum petala crinilor. Truva durii Numai ei Știau Graiul dragostei Ah, din bărbat Asemenea lor sufletul meu de-am salvat un în genunchi De iubirea lui vorbind Delicat, poetic, blând Atunci da, am să-i răspund Dacă de acest amor curat Romantic pur și împlăcărat, nu o să am parte inima. E un noi, nu o voi da. Iubire, floarea mea de crimă, Dacă destinul făcut destinul nihai. Și nu va fi să te întâlnesc. Iubirea, dragă, să trăiesc singura! Tot singura! Oh. Nu, nu, nu, nu! Cum, cum să rămâi singură? că porumbița mea! Nu, nu, nu, nu! Te rog, dar te rog ce vorbești da, asta! Ba da. Ești o mândrețe de oh. fată, ești elegantă, cânți la clavir, la chitară, da. mergi la teatru, spui, spui și poezii! Cum să rămâi singură, singurică? Cum când la noi n-ai timp să respire, Așa bat cavalerii la ușă și pretendenți. Dar ce și... cavalerii? Ce pretendenți? Nu ai văzut că nu au nicio finețe sufletească? Hey. Nu știu să rostească niciun cuvânt duios care să-ți sufletul. Nimic romantic, niște brute. Iar eu, fără o iubire romantică, nu mă mărit. Of, doamne, ce o mai fi și asta, iubire romantică? Eu nu știu, nu știu. D dacă e o marfa așa rară, fetița mea, Iar i și tu, lasă-o să mai învețe și ei cu timpul, nu? No, no. Hai, alege nu. Hai, alegeți un soț și gata. Nu. No. Cât... Ani Da să treacă, să treacă toți. Nu mă măriți decât cu un bărbat cu maniere alese, nu înțelegi? Care să mă iubească delicat, frumos, brună, trubadur. Dar da, da, Uite, stai, să pună genunchiul la pânt când sărută mâna, <gânt> să-mi așternă flori pe unde trec. <gânt> nu doar să vină cu câteva flori acolo, așa, și să creadă că-i de ajuns. Ei, hey, hey. tu, tu, tu vrei multe porumbițe. Da, mea. vreau multe. Hey, Dar da, ce fel de om e la care le face pe toate așa cum spui tu? <gânt> păi, se cheamă... Tur mandur. trubadur, un truver, un cavaler din vechime. Nu bătrân, <laughs> nu e bătrân. Știa să admire, să se dedice unei femei, să o adore. Cei pe care o îndrăgea nu i spunea ca cei de acum, iubita, ori nevasta mea. Da, nu, nu, îi spunea, nu, îi spunea doamna inimii mele. Aha. Înțelegi? Da, da, da, da, da, înțeleg, eu. Da, da. <hânt> Mai cât e ceasul? Ah, oare trebuie să vină Zenalda. Ia, ia, ia, ia, ia, te iau cu parcă se aude o trosură. Eu n-am auzit. Veroșca, Veroșca mi se pare că a sosit trosura de la Maria Vasilievna. Hai, cred că e <trici> prea devreme. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, devreme, nu pe, e devreme. Noi, pe chiar dacă nu a sosit, trebuie să apară. Hai, stai, sunt pui cuțo. Hai, pui cuțo. Nu vedeți, știm să fim gata de plecare. Hai. No, hai, hai. nu, parcă nu aș mai merge. Nu, Doamne, ferește, nu se poate. Te așteaptă. cum sunt super pe Maria Vasilievna. E sigură că tot ușădă de ne-pui, Slavă Domnului! Zinaida, spiritul, om, na! Vai, vai, bine ai venit! Nu, nu, nu. Hai, hai, poți pește! Hai, trebuie ce stai pe Jilt! Asta mare, așa aici, în mijlocată. Ia că, iau-te ce-am făcut. Neogosti cu dulceață? Hai, servește! Clătite cu brânzică? Hai, servește! Hai, și ceaiul? Nebunie! Hai, servește! Da, da, bune sunt! Ia! Așa! Ah, ce bune sunt! Așa! Cu dulceață! Zina ei da aspirit, donor! Da! Ești mădejdea da. Ți-a mers vestea că ai găsit pereche și celor mai mofturoase tinerele Poate vei afla un cavaler și pe placul porumbiței mm -hmm. mele, Veroșca mm -hmm. Are pretendenți, cu carul, frumoasă e de pică, da? Mm -hmm. E și stărită, dar Pe niciunul nu-l vrea Tare e mm -hmm. și mă tem că un bărbat pe gustul ei așa nu, nu, nu, nu se găsește e. Nu mm -hmm. se găsește, e. să știi Dacă este aici Trebuie ca și făcută! Oh, doamne! doamne. Păi la care o să-l placă! Așa. Îl scot și din piatră seacă! Ai, i -a, i -a, i -a, i -a. Păi, n-a existat fată sau văduvioară Așa. oricât erau ele desucite da? Să nu le aduc un bărbățel Taman cum le trecea lor primite. adica, adica adică, adică după comandă Aha. Da, păi taică a fost negustor Și drept învățătură Mi-a lăsat niște vorbulițe Ia spune-le Să scoți marfa pe Care mușterii o vrea Că ai să te pricopsești Dacă nu îl mulțumești, a? de chiar pe cel dorit, eu oricând l-am debuit! Cu grijă l-am debuit! Și ajung cei doi la altar? Și oh, eu am parte de da! Așa <grijine> <grijine> <grijine> <B -ba, grijine> da, că, da. că toată lumea e mulțumită și da, se da. bucură da. din plin! Să ah, <grijine> da, bune! Bune, și ai mai făcut! Da, Da! da, da, da. Hey, da. Hey pentru asta trebuie să mă ostenez din greu uh -huh. da, pat drumuri multe, uh -huh. Uh -huh. stau de vorbă cu răbdare, cu boieri și boieroice, așa. dar și cu oameni de rând și îi întreb și-i scodesc despre nensurat. Pe, sigur, pe sigur. cei cu năravuri așa. îi dau deoparte. nu da, da, da, Nu, no, nu, no, nu, no, n-am treabă cu ei, așa. nu vreau să-mi feștelesc obrazul cu așa marfă proastă ca dumnealor. Frumos, inaida, așa trebuie. Așa, așa. Iar, ca să nu uit nimic din ce aflu despre burlăcei ori văduviorii așa, Cum se ca? Așa? Cabe. așa? Păi știi ce fac? Ce? Cu mare grijă, așa? aștern totul aici, în coșcogeamite catastiful ăsta. Ia-te, Ia te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, ce e greu e de Păi da, ce este, este. Fiindcă-i musai să aibă multe foi așa? Ca să încapă în ele Cum îi cheamă pe fiecare aha, aha. Ce rang și ce da. fire are Dacă are bani, moșii Ori, ori cireziori, hergeli. Da. Da. E ți Îți place cum le zic ca da. așa da, vorbesc da. eu cu strigături De se uimește lumea și se veselește da. Babușca da. Află că eu cu, cu catastiful ăsta așa? uite -l. Ăsta e, descurc, orice mi se cere, dai el port cu mine peste tot, fiindcă e destul să-l deschid și, hopa, îl și găsesc pe ginerică, așa că, hai, ia să spună, domnișoara, ce-i poftește, Irina. Nu, nu, nu, nu, ce, nu, nu, nu, nu, Senaida. Ce? Senaida, nu, nu, nu, nu, nu, nu, e acasă, păi de aceea te-am poftit să fii acum aici, anume ca să stăm numai noi două, He? păi iar nu trebuie să știe nimic. Totul trebuie să rămână o taina noastră, te rog, da, da, da, te rog să nu afle puicuța, nimeni să nu afle. Da, da, bine, nu te mai, promiți, da, nu te mai frământa așa, mă, tot prin te secrete de-asta mă învârf, da, gura mea, e ferecată. Da, da, da, că da, da, da, să nu sufli o vorbuliță, te. auzi? Pe Veroșca, de când s-a născut mie mi-au dat-o în grijă Eu am crescut-o, acum mai pe mine mare Părinții i-au răposat Dar să știi că oricât mă îndrăgește mi-titica Mă alungă dacă află ce punem noi la cale Te rog, te rog, da-mă, mă izgonește Așa că taina, să o păstrez, maica Te rog, să o păstrez O o păstrez Um, dar dacă e taină hmm. și fata nu trebuie să știe. Pe, păi, pe, cum rămâne cu... Cu, cu, cu ce? Cu plata mea! Ei, asta e bună! Păi, eu o plătesc, Uite, am adus și banii pe ah, care-i vrei. Care vrei, la început, ca ar bună! Așa, da, așa, ta, ta, ta, ta. așa, așa, Și restul? Pe restul, restul? Pe restul. Pe restul? Cum ai zis? Când mi-l găsesc pe cavaler, primești ah. și restul! Da. E tot ce-am agonisit o viață întreagă, da, să știi, bă, bă. tot dau pentru Veroș ca bine, de nevoie! Bine. Măcar să-l găsești pe-l potrivit! Voi de mine, eu să nu-l găsesc! băbușca, eu! <laughs> a, a, a. Nici pe cele mai zărghite Nu le-am lăsat nenuntite Și umire pe gustul lor saflu Nu a fost ușor Dar și peste cap m-am dat Și tot le-am găsit bărbat, <laughs> bărbat Așa că Hai să nu mai pierdem o mâre mea Hai să vedem hai să vedem. A, vedem de unde alege așa. și cu lege, așa. De cum deschid catastiful Așa mm -mm, ia. Da. Ha, ha, ha. Poftim de vezi cu ochii tăi Ce împulzeală de flăcăi Găsi și bunul și pentru noi no, no, no, no. Să o luăm de la început Păi da, de la început Chipe și sunt cei din tăi Sunt răvniți, dar am destui ha, ha. Dacă bugăți! Și-mi ui Uite-aici Pe cei coaperi de aici Pe cei coaperi, ce coaperi Proștii că mult căutați Pe trei poi sunt Pe altă pagină La ce-i cumintească, părând Ce-i cumintească, De tot felul am spioși Vorbă rezi, Și mai fi rab și voineci Ce vise se Visele află aici, uh! plecticoși sau mai glumești. Și din și în râne, și în morățimea de hotel. Sunt și copți, și tinerei, sunt și coptii tinerei. S-a leagă fata ce vrea. O oh mai daieri, dinamă? Da da da da da da. Hai zubam, da, da, da. Ea, ea spune, la care dintre ha ha ne oprim pentru ha ha ha La ha ha Cum? A, cum așa? ha Alte soiuri de voltei cum se cade decât cele de aici din Catastiful meu, nu există! Ba, există! E, da, e. da, Cic ar fi! Pe păi cum ar fi? Păi ea vreau un bărbat ca acela că uh, îi zice trumbandurul. Cum îi zice? Ce fel de bărbat? Cum îi zice? Păi trumbandurul. Drubadur? Da, da, Trubadur? da, da, da, așa se cheamă în vechime, trumbandur. El ticluia poezii pentru fata care îi plăcea, adică pentru doamna inimii lui, îi da? cânta cântece, nu știu, parcă la mandolină, la scripcă. Aaaa, eee, e. da, da, da, Boier cu scripcă, da, da, Boier cu scripcă. Nu, nu, nu cunosc. Nu? Nu. A, eu așa avea... Aș avea pe unul care e mare meșter la trompetă. Câmpete. Da, Taica s -o a fost ofițer și tinerelu a îndrăgit peste măsură cântecele care se cântă la oștire și le face să sune cu atâta foc e geamurile și cade frunza din pom, babușcă, gata, gata, Asta i omul Când o să zică domnișoarei dumitale de-alea mai zbuciumate, cică de luptă Ori e mai tropăitoare de paradă, or marșuri din alea mai vioaie, gata, babușcă O să o cucerească, gata, ce mai... Nu, nu o să o cucerească, nu nu, ea vrea altfel de cântări De a-i aduioasele Să-i topească inimioara Ea vrea iubire romantică Altminte nu se lasă îndoflecată nu. nu, a zis că mai bine trăiește singură toată viața Nu se mărită decât din iubire romantică Așa că de banii Romantică, asta trebuie să n-ai păi stai puțin, dacă nu întreb ce-o fi și iubirea asta romantică Iubire Adică iubire care nu se poate fără poezii. Mm. Dar nu una, două, ci multe, puzderie, mm. flori, cântece. Iar cel de o cere de nevastă da? e musai să pună genunchiul la pământ. Da, e greu. Spune unde o fi... Podoaba asta de bărbat, unde <fie> Îngă zi n da Spirit <fie> dono, dar... e, e greu, nu, nu e, e greu de tot. Păi vezi? eu n-am mai auzit de așa ceva. E, da, nu, nu, ce aici, aici. Stai, stai, stai, stai, am să încerc. băbușca. nu-mi lua banii. Uite, chiar acum la drum pornesc, dar, babușca, mă tem că nu-l găsesc. E, e de dar, vuna înapoi, uh, dă-mi banii, bani. e de o fată nenuntită. Dacă o ține tot așa, da. O șcheapă limba, da! E scoapă! Scoapă! Vin mea! Porumbița mea! Porumbița mea! cum a fost la Maria Vasilievna? E, cum să fie? Ca de obicei. Mătușa a avut grijă să invite la masă și vreo doi tinerei doar de însurătoare. Și? Și, și, și, nimic! Arătoși, dar toți! Au tot pălăvrăgiți mm. fără rost. nu avea o pic de sensibilitate. Mm, ești prea aspră, porumbița mea. Ia, ia, ia. Ce? Ia Vin, Stai putin, s -o, ah, s -o, nu s să fi? Stai cu iau, o presură. Nu. E o la martă. Fai, tu căută vreun cavaler. e de niciun cavaler. spune că nu sunt aici, înțeles? Eu mă duc în camera mea de sus. <inaudible> nu am văzut să ți spun că s-a întâmplat ceva nemaipomenit. Ah, oh, iuba, draga mea, de ce surprinză! Te-am văzut de mult! Oh, de mult, de mult că nu mai vroiam să ies în lume. Dar acum s-a schimbat totul. S-a întâmplat ceva extraordinar! Ce? Nu observi nimic la mine? Nu! Pata! Ei! Porți, o rochie, roz? Ha! O rochie roz! Tu, care erai hotărâtă că nu ai negru să te îmbraci mereu! Și chiar așa m-am îmbrăcat până acum. Azi dimineața tot în doliu eram când... Când a venit el. Care e el? El. Cel care a îngenunchiat în fața mea și m-a cerut de soție. A genunchiat? Da. În genunchi. Da, în genunchi. A, domnului. O să zic se întâmplă. Da, se întâmplă, da, se vă ca ai o dreptate când spuneai că aștept un asemenea bărbat. Eu nu credeam că există și. și. și. și, deodată a apărut. Dar dacă nu ne aduci nouă câte un cei? da, da, sau da. avem da. multe de vorbit si, așa, iubă. Da, exact, hai, așa. hai, iubă, spunem și. Și. Si... Mă <laughs> Cu un asemenea bărbat, da! Mă bucur nespus. <laughs> hai, povestește-mi tot. Da, copleșit cu flori, nu-i așa? E, cu, cu, cu flori? Da, cu flori. Cu... Cu Flor, nu, nu, nu. A, nu, nici vorba. <laughs> nu, a fost ceva... A fost ceva atât de ciudat. I-am strigat furioasă că vreau să ne duelăm. Și-am alergat să aduc pistoalele răbosatului meu soț. N-aveam habar să umblu cu un pistol. Și l-am pus să-mi arate. Și în timpul ăsta, clocotind de mânie, i-am spus de avea aștept să-ți fărâmscă scăfărlia. Cum? Ce ai zis? Mm. Să-ți am da? Vai, dar ce expresie îngrozitoare, liuba <laughs> Că asemenea de rostite de tine Și cum, vroiai să te duelezi? Da. <laughs> tu cu el? Vai, dar nici o femeie nu se duelează Așa e Dar mă înfuriasem cumplit La început a fost politicos Venise să-mi ceară să-i onorez o datorie a răposatului meu soț Fiindcă trebuia neapărat să achite ceva I-am răspuns că va primi desigur suma respectă. Dar mâine, când se va întoarce administratorul. Ce, și <hă>, și atunci deodată el a ridicat glasul și a spus: "Răstit! O, nu mă urnez din loc până nu plătești. Pofti uite, român aici în fotoliu ăsta până mâine, până până până până voi, până, până, până, Domnule, am tulburat singurătatea în care m-am retras de la moartea soțului meu Nu vedeți că sunt în doliu, nu-mi stă gându la bani Vă rog să veniți mâine și veți primi pe loc sumă de la administratorul meu Puțin îmi pasă mie că dumneavoastră nu vă stă gândul la bani Eu trebuie să plătesc procentele chiar azi Altfel voi avea mari probleme Așa că azi... Acum, aici, uh, să-mi dați banii mei, princedență, banii mei! Ah, vă rog, vă rog să nu mai răcniți. Cum vă permiteți să ridicați stonul în fața mea? <cute> nu, nu, nu, nu nu sunteți un om manierat. Habar n-aveți uh. să vă portați cu Doamne. Eu? Da. eu? Eu da. am habar să vă porc cu Doamne. Exact. Eu care de trei ori m-am bătut în duel pentru femei! Degeaba! Da! Păi a fost o vreme când eram un prost! Le consideram pe femei niște ființe poetice, gingașe, care trebuie ocrotite, răsfățate. <laughs> ah, mă pierdeam în vorbe dulci, în drăgălășeni, în gesturi delicate. Cu sentimentele astea duioase, mi-am risipit jumătate din avere! Dar acum nu! Gata! M-am trezit! Am înțeles! Femeile? O, femeile sunt niște fandosite, niște mincinoase, niște prefăcute. Iar bărbații sunt păcăliți de ele, suferă și se chinuie ca niște proști. Femeile nu știu să fie credincioase. Sunt niște înșelătoare. Nu merită să te porți delicat cu ele, cu, cu, cu menajamente. Da? Da. Femeile... Da. Sunt niște înșelătoare. Da. Și mă rog, cine e credincios în dragoste? Nu cumva bărbatul. Da, așa mai, Bărbat! mai, bărbatul. Da. Am crezut în declarațiile de amor ale soțului meu și l-am iubit din tot sufletul. I-am dăruit tinerețea mea, viața mea, Averea mea Iar el, bărbatul Care îmi jurase iubire și fidelitate Mă înșela fără rușine Își bătea joc de sentimentele mele Și îmi risipea banii Totuși eu i-am fost credincioasă Și iată Încă i mai sunt credincioasă Și acum căci Doliul am decis să-l păstrez până la moarte Doliul Da Doliul Ați decis să păstrați Doliul Asta înșelătorie, adică ca, ca să impresionați, Stii? căci uh, devotamentul și melancolia atrag atenția, emoționează. Ha? Apăreți paridă, cu ochii tristi, în haide cernite și bieții bărbați se înduieșează și cad în plasă. Cunoaștem noi aceste șiretlicuri femeiești. Ai, ce nerușinare, ce nerușinare să vorbiți așa, să vă bateți joc, să spuneți că suferința mea e o înșelătorie, un șiretlic. Vă rog să ieșiți imediat afară. Am spus afară, sunteți un Sunt sunteți un mojic, un necioplit! Cum îndrăzniți să mă insultați? Afară! Profitați fără rușine de faptul că, fiind femeie, știți că nu pot să vă învăț minte? Păi dacă erați bărbat, pentru aceste cuvinte trebuia să răspundeți, că ți va fi provocat la duel! Cum? Și dumneavoastră nu trebuie să răspundeți pentru cuvintele jignitoare la adresa mea? Ba da! Trebuie să plătiți pentru ele, așa că eu vă provoc la duel! Eu! ce dacă sunt femeie, și dacă sunt femeie, vreau să ne batem! Să ne batem! Ia te uită! Cum, vreți să ne înfruntăm? Da! V vă închipuiți că, fiind femeie, o să refuzi? Da! Ei bine, doamnă, nu refuz! Oh. Nu refuz! Sunt foarte ce ne duelăm! Și <gătă> acum știu ce o să urmeze. O să izbucniți, în plâns de frigă, o să-mi spuneți că v-ați răzgândit și așa mai departe, că hârca îmi merge. Nu, domnule! Nu, domnule, deloc nu plâng, nu mi-e frică și nu mă de deloc. Eu știu unde a soțul meu planele, mă duc, mă duc imediat, abia aștept să vă sfărâm scăfârlia. Scăfârlia? Uh, Poptim pistoalele! Uite, am, am adus pistoalele, dar eu n-am ținut în viața mea un pistol în mână și uh, trebuie să nu-mi arătați cum să-l folosesc. Uh, da, sigur, uh, sigur, sigur, sigur, de sigur, uite, uh, uh, uh, pistolul, uh, uh. pistolul da? trebuie ținut, uh, uh, uh, uite așa, așa, uh, așa, așa. Uh. Așa. Apoi eh, ridicați cocoșul. Coco. țintiți? Ținti -ți da. Cu capul puțin, puțin pe spate. Așa, așa da, da, da. Așa? Da, <truză> da, principalul e. Da. Să nu vă tremure mâna. Nu, nu, nu. Nu, mm, nu o să-mi tremure da, așa, da, De -da. Deloc, deloc. Da. Și o să vă învăț minte. Da, da, da. Să da, da. Nu să tragem cu pistolul în cameră, nu? Să mergem în curte. Mergem, să mergem în curte. Da, să mergem, să mergem. Însă, însă eu... Da, da. Eu vă anunț... Da. Vă anunț că n-am să trag în dumneavoastră. Nu? O să trag în aer. De ce? De ce? Fiindcă... Fiindcă n-am mai întâlnit o astfel de femeie Nu am mai întâlnit o femeie ca dumneavoastră, uite așa Neînfricată și fără fantosele și mândră și cu niște ochi care nu se pleacă ci, ci fulgeră ah. Sunteți de, de admirat Cum eu care de atâta vreme am pentru femei numai desconsiderare Trebuie să vă spun Nu, nu, că... nu, nu, nu, nu vreau să știu nimic păi de, de ce? Vreau să ne batem acum, imediat no, te rog Acum Te rog, doamnă, te rog Te rog, ascultă-mă, doamnă Au fost femei în viața mea Și toate mi-au frânt inima Fiindcă prea sincer am iubit Suferință am plătit cât de dulce gângureau, Ce ființe gingașe păreau, De dragul lor făceam orice. Ce? Credeam, credeam în dragoste, Dar am greșit surâsul lor, Era viclean măsluitor, da. fapturi de vis ce mă mințeau, Și inima eu spușiau. bine Iubirea prea cumplit Din dragoste am suferit Fiindcă am fost robul dumnealor Era să mor de și dor Iubirea e un blestem De care acum nu mă mai tem. Căci nu-mi pasă deloc De vorbe dulci privind de foc cu am veninat, am fost dar azi un vindecat, nici o femeie oricine ar fi, mă mai poate cu Ha-ha, să vedem. Cu răști iubirea-nima, eu nimănui nu o voi da, amorului mă-mpotrivesc. Răști iubirea! Vă iubesc! Cum? Ce-ați spus? Am spus că vă iubesc! O, oh, final să fie, doamne. Final să fie. Nu înțeleg ce se petrece cu mine, dar. Da, da, da, da, da, da, mi a înrobit domnule. inima. doamne. Da. Vă iubesc. Ha. Și asta s-a întâmplat așa. Așa, deodată, doamne, Asta e adevărul. Asta este adevărul. Nu știu ce se întâmplă cu mine. Vă iubesc. Nu știam că poate exista o femeie, așa ca dumneavoastră. Așa de direct, așa de, de cutezătoare. De, eu am întâlnit numai sclifozii, numai mâțăite, numai nimiorleinte. Acum am descoperit o minune, o femeie de foc, o flacără. M-ați făcut să mă îndrăgostesc nebunește. Iată, uite, cad din genul. Vă rog, domnule, stați-vă. Sta, sta, sta, și vă rog, vă rog să fiți soția mea. Sunt nobil, am o moșie întinsă renumită. Am obvedit de zece mii de ruble. O, o hergelie de cai de rasă. Vă rog, vă implor, vă implor să fiți soția mea. În sufletul meu, eu, acum este o, o furtună cumplită. Nu pot să vă las timp să mă răspundeți. Trebuie să luați o hodălăre imediat acum. Da sau nu? Da sau nu acum? De ce tăceți? Nu înțelegeți că vă ador? Dați-mi un răspuns. Dați, vă rog. Un nu vreți? Nu vreți? Atunci... Îmi pare răspuns de, de nou? Adio! Stățați un pic! Nu, nu, nu plecați! Adio! Adică nu plecați, plecați, plecați! Nu, nu, mai stați! Mai stați! Vreți să ne casă vrem? Spuneți! Da sau nu? Nu știu. Adică Merce. mai vorbim, mai... Ce ce, ce, ce, ce, să fac eu cu fistul ăla? Nu, nu, da, nu! dați da, da, da. da mi Ușor, Dați-mi-l mie! Să-l punem pe masă! L-am pus pe masă! Iată, da, uite, acum m-am apropiat de dumneavoastră... <laughs> Și am ametit? Am ametit? Da. Am am Mâine începe cositu? Da? N-am oameni destrui. Am amen de plătit procentele? Că ai trebuie pot viz din nou? Ca nimeni nu mai contează? Nu, nu. Am Cred că ne-am mi pierdut mințile. Vreți să fiți soția mea? Nu înfrângeți inima cu un refuz. Vă rog! Da? Da? da? Da, nu stiu, nu stiu, nu stiu, nu noi nu stiu, nu stiu, da? Da? Da! da? da! da! Da! Ei, acum ți am povestit totul, verocca. Exact așa cum s-a petrecut. Aia a fost o toată de ciudată, de neașteptată, dar recunoaște și tu că merita să-i spun da! Îl iuba, într-adevăr, dar știu știu, știu, știu, știu, știu Mărturisesc că și eu mă îndrăgostisem de el E așa un om deosebit Și o că eram doi străini că ne-am întâlnit Că ne-am certat, că ne-am înfruntat dușmănește A, Că <laughs> am pregătit pistoalele pentru duel wow. Că voiam să-i că fârdia Ai, <laughs> Și că brusc totul s-a preschimbat în dragoste Știu, e uimitor wow. Da? Așa e iubirea, e de neînțeles Are misterele ei nici nu-ți dai seama când te Dar mai ce-i face-i atât de Nu-ți dă voie să alegi, ci, ci pe-o cale Vine, aducând ce, Tu nici n-ai gândit vreodată, Ești rea, dragă Face nu mai ce poveste, într-o clipă dumneală ei, mea cine umblu năzestre, între timp ca o. Hoate. Se pitește Nu știi niciodată când Și-n ce vede cu Pentru cei pe care ea A să se îndrăgească Va stârni chiar și-un duel Ca cei doi să se întrănească Sterele iubini Ja, dreu sunt de aflat Misterele iubirii Sunt de nedrezi legat ascund în mare taină Pe cel cel în l vei iubi Până număr iene D-ai cum să-l pot Ne tristesc de -o data, de bule, de acostici, misteruri, iubiri. Ah, tendurovesc cum vor, ci nu avem ce face, cine sus? Nu, eu nu cred că e chiar așa. Nu cred că dacă ai voință și știi ce vrei, misterele iubirii, cum zici tu, pot să te facă să te îndrăgostești de te mircine așa din senin. De te mircine? <laughs> Dragostea poate orice. Ai văzut ce ni s-a întâmplat nouă? Într-o clipă, din furia cu care ne înfruntam ne am trezit în dragoste. Cum? De ce? Cum? De ce? Nu există nicio explicație. Astea sunt misterele iubirii. Ah, misterele iubirii. Mister. Iau Nu! nu știu despre no. ce vorbești, no. mai dar Eu -ți spun că asta a fost minune, minune adevărată, nu altceva. De când sunt, eu n-am auzit o asemenea întâmplare. Adică, Vroiați să vă omoresc cu pistoalele da, alea. Da. Și acum vă pregătiți de luptă. De non, da. Daamne, să fie cu noroc, maică! Dar dacă da. mai ești încă aici, da, da. ai uitat de ceaiul nostru? Nu, Corubețu, nu, nu l-am uitat. Uite, l am adus de mult, dar, dar când am intrat în cameră, auzit ce spune Liuba luomna, au rămas fără grai. Am încrevenit, uite, așa cu tava în mână, aici, lângă ușă. Doamne, bine că n-ați scăpat totul pe jos. Dar da, da. e așa, e că s-a răcit, așa că mă duc iute-iute și vin cu altul. Nu, babușca, nu te mai duce! Nu te mai duce că trebuie să plec, Vera, Vera, Vera, Vera, Promitem ca să vin la nunta, da? Ești invitat mea de onoare, te rog, hai să fii promis. Da, sigur că da, dorești prietena mea cea mai bună, dar când o să fie nunta? Nu știu. Cât mai repede, repede, repede de tot după el, chiar azi, acum, dacă s-ar putea. Sau cel mai târziu, mâine! Nu, nu, nu, asta nu e bună. Trebuie să ai timp! Să-l cunoști, să te convingi că e un om sensibil Că îl emoționează ca și pe tine Versurile, muzica, natura iubirea. e bine să aștepți o vreme mai îndelungată Până ajungi la altar Nu, nu, nu, nu, nu. el nu vrea să aștepte deloc Și să știi că nici eu Bine, bine, draga mea Atunci, vă doresc multă fericire Așa și să vă ajute Dumnezeu, maică Mulțumesc, mulțumesc La revedere, veră-șcala, la revedere La nuntă, ne vedem la nuntă, ai promis? la revedere -a la revedere, liuvoți, ca la revedere Of, iar of, și iar of, porândiță Of, of, of, of, of. E, Ai văzut? Toate se mărită, toate Chiar și alea care care nu te așteptai Și tu? Eu, eu da. am mintea limpede Eu nu da. sunt o prostemeacă, o buimăcită ca ele Și da. știu ce vreau da. Ce vrei? Iubire, doamna dacă destinul mi, e Și nu va fi să te întâlnesc Singur lum am să trăiesc Iubire te aștept să vii Cu frusiți și și visez doar ună suavă amor Precum pe ta lacrimi să Ai mai repede la Ce i nu știu. Dacă mai stai în crămești de unde la mine cu gura căscată, o stai grăbesc eu cu câteva picioare în spate. Ce? ce i-o ce strigătele astea? Un în curtea mea. Da, dacă dacă mi toca nu să mă caute pe mine, spune-i că nu s-a acat să înțeleg. Dincurbe să plece cât mai repede. Eu nici nu vreau să dau ochi cu el. Cât o obrazniță. Lasă pui Guță, că aranjez. Eu nu te necâji. Doamne, ce gură mare are dumnealui! Ce gură mare! Hai să vedem! Băi, cine am de-a face? N-am pomenit așa ceva! Stăpâna casei, Vera Sergievna, unde e? Vera Sergievna? Hai, alergă îndată și cheamă, că nu prea am vreme. Eu sunt noul vecin de moșie, Pere Diorchin, și am venit cu niște treburi. Hai, hai, cheamă Eu nu, nu, nu, nu, nu, nu o Nu nu, nu, nu, că nu-i acasă nu e nu nu, acasă, nu, cine oh, mi-ești, cine mi, ești, cine -mi mare Ca am zărit o clipă la fereastră, un chip cu zăluf, parcă frumușel Parcă frumușel? Parcă Vera sărghievna e frumoasă, foc, așa să știi cremenești când te uiți la ea, îți pierzi mințile Eu? Da. nu să fie Hai, Atunci du-te și mai degrabă după dânsa Păi, ce mai știți? Păi, a, a, înțelege. Uite, să nu zici că sunt zgârcit, ia rublele astea. Altă dată să nu mai încerci așa ceva, că nu o să-ți mai meargă cu mine. Nu, nu, nu, nu, dați nimic, nu, se poate, nu. iale, le de nu, ți le vrâ în sân. Hai de mine! pui mai bine le iau! Așa vezi, hai! Și acum, la treabă bușca, adu pe Vera Serghevna! Da, da, da, acuși, acuși o aduc imediat, doamne, ce, ce este glasul acesta răstit? Ce se petrece aici? Da, am venit în vizită la dumneavoastră. Eu nu vă cunosc Sunt noul dumneavoastră vecin de moșie Valentin Petrovici Perediorchin ah. Și uh, am venit am, am venit. Văd că ați venit Ce doriți? Acum, după ce v-am văzut să vă spun sincer oh, oh, oh, Aș dori ah. e, Domnule nu mă amuză deloc cu numele dumneavoastră. Spuneți, vă rog, ce doriți, răspicat. Da. Ah, și, înainte de toate, vă atrag atenția că nu se vine în vizită neanunțat, Hai, și fără da. flori. Fără da, fără flori. Ați călcat și cele mai elementare reguli de bună cuviință. Cu flori, păi de ce să vin cu flori? Nici n-ați auzit că se vine cu flori? Oi, păi, fi auzit eu, dar n-am timp de astea. Și, până cum să vin cu flori ca să vorbim de rapiță? Ce rapiță? La hotarul dintre moșia mea și a dumitale E un câmp, jumate al dumitale Jumate al meu Dacă îl plantăm amândoi cu rapiță Și construim o fabricuță chiar acolo O să facem ulei berechet și uleiul se vinde strașnic Ne gologan frumos La afacerea astea Banii pe din două, câștigul pe din două Ce zici? Ah! i la față Eți ah, ah, ah, da. <gă> cam place ideea, nu-i e, așa? E, parcă nu e rea da. Parcă nu e rea, cum să fie dacă e foarte bună Sigur că nu e rea, e da, da, da, da, Hai să batem pala Așa, hai, se cheamă că ne-am înțeles, nu? Cum? Păi să sărbătorim Va să? Ei, hey, da, da, da, da, da, da, da, ce doriți? Adu ceva tare să ciognim și noi Cum? Tare? Bă, bă, aduc, sigur, sigur să-ți ce mai fi și astea, Dumnezeu, mări? da, da, da! Mă Ce repede e priceput că o să tragem foloase frumusele să spun drept, nu mă așteptam! Știi ce se spune? Care-i arătoasă? Sigur, nu-i mintoasă! Dar Vera, Sergheevna, ești și Mare mirare! Mersi! Mare, mare, ce să-mi dacă așa e? Dar da, de ce nu stai jos și te Fai. tot foiești prin cameră, Vera Sergheirma? Da, nu să stau jos? Mă tot foiesc, cum spuneți dumneavoastră, domnule, fiindcă sunt cam îngrijorată. De ce? Păi am făcut o înțelegere, nu? Dar nu ne cunoaștem. De păi cum nu ne cunoaștem? Eu păi ne cunoaștem. cunoaștem da, asta desfere... știu. Păi, ce dar trebuie? ce fel de om sunteți? Om bun. Nu știu, Ei. nu, nu știu. Noi nu ne-am întâlnit până acum prin saloane, nu am făcut conversație. Oh, n-am făcut conversație? <cute> -n -n -am făcut. Adică n-am pălărăgit nu? Oh. Isteață, isteață, da tot femeie. De <cute> ce să-i Domnule, asta? domnule, nu e deloc pălăvrăgeala dacă vreau să aflu ce caracter, ce obiceiuri aveți, oh. nu? Păi e, cât de corect vă comportați și dacă... Dacă, dacă sunt însura. Cum? Păi, hai, lasă, lasă, lasă, hai, nu mai fac mari. Nu, Domnul... eu, eu ca ai voie să ajungi. Toate femeile asta vor să imediat. Nu, no, nu, no, ca sunteți peste măsură, domnule no, da, no, ce no, no, daca... no, Nu, sunt nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nici n-am nu, să nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Riz, petreci și faci ce vrei. Nu mai dacă ești holtei de e noapte sau e zi, poți să nu te uiți la ceas, ci să zburs cât vei dori. E minunat să nu fii însurat. Căci nu te cicalește nimeni, și nu îți spune față-ți Că și atunci când ploi vinata, ta, e minunat să nu fii însurat. Chiar dacă pentru asta lupt din greu, și ești atent să nu te prindă în laț, căci fetele pândeți mereu. Eu n-am chef să mă însor O nevastă ar însemna Mofturi, zâmbre, fandoseli Și eu nu le-aș suporta Eu n-am chef să mă însor Ca holtei sunt fericit Fac trezmări, dar nu mă însor Fiindcă nu sunt chiar trezmit Domnule, mi-ați spus foarte amănânțit ceea ce nu mă interesa absolut deloc, dar absolut deloc. Iacă, iacă, am venit. Am venit, dar și cu câteva gustări. Că dacă vrei să ciocniți, așa trebuie lângă un păhărel. Să tornu! Nu, dar dacă să eu, lasă toava aici. Bine, am înțeles. Așa, așa, așa. E? Ah. Hai să fie rapița, cu noroc și cu fara multe ah. Să fie mm. uh. ah, Ia-te, uită ia Ce chitară da. Cu pangli și fundulite. Ia ia-te, ia-te, ia-te Nu cum ai aduvit taie? Ba, da. ba da Și chiar te pricep să cânți la ea? Sigur că da Ei, sigur, asta e frumos Sunteți amatori de muzică? Ei, na ce de mirare, da. că sunt Vera, Sergievna, și ce când? Păi, romanțe, lituri, serenade... mai numai de-astea la care ar <gri> omul. Păi, dar ceva mai să nu știi? Nu, mai să nu, nu știu, nu. Păcat, păcat, ia. Oh, dar ce de flori aveți aici în cameră! Vă plac florile? Florile? Care flori? Știu și eu, zambilele! Se mănâncă? Cum o să se mănânceți ambilele, domnule? Păi dacă nu se mănâncă, eu de unde să știu dacă îmi plac? Pu păi, ce le-am gustat eu? <laughs> oh, <laughs> oh, vai, vai. <laughs> Dar, um, cărțile, vă plac? Oh, la nebunie! Dar m-am lăsat, pe păi, o luați în Da? Da, păi, oh. am pierdut într-o seară o sumă care mă ustură și acum. Ah. De atunci am zis, na! Aaa, ah, dumneavoastră vorbeați de cărțile de joc, nu? Păi, domnule, oh, de Domnule, de cărțile de citit! Adică dumneavoastră te ții de romane Da, îmi plac romanele Ai gata, las, nu te făstăci Nu-i nimic, toți avem defecte Defecte? Pe lasă vera, Zărghievna, nu te necășii Că te chipășești, chipășe oh, ho, oh, oh, ho, mlădie Subțirică, dar nu slăbă noagră. Și ia să mă mai bine Chiar nicuțe, Damăn că mă-i place omului Așa că unde fec mărunțel Că ăsta cu tu mai treacă meargă nu contează. No, da, nu contează, da, da, da Nu contează, dar ea spune N-ai cumva vreun beteșug? Poftim? Ce să am? Beteșug Adică, dacă nu ești bolnavă Bolnavă eu? Nu, nu, nu, nu, nu sunt Dar de ce întrebați? Păi așa, ca să ne cunoaștem cum spuneai dumneata ah. E timpul să plec ah. Nu, nu, vin, vin, vin dimineața cu administratorul Să facem înscrisurile Pe la 10 dimineața e bine? E bine, bine, foarte bine Că va fi și administratorul meu aici Atunci, ziua bună ah, Ziua bună, da Dar nu... Nu pot să plec așa În inima mea s-a strecurat deodată un gând da? Așa un... și da, bate inima ca nebuna Nu, nu, dar nu mă așteptam să mă coplejească așa de puternic Nu, că eu, eu sunt un om chipzui, dar... dar acum, nu știu, Mai. Hai, vă spuneți! Nu, nu, De unde ai ghicit că vreau să spun ceva? Fie ce-o fi, îți spun, da? Da, da, da, să nu te superi Nu, nu, nu, nu să mă Să mă ascult cu bună voie. da, da. Spuneți, vă voi asculta cu bunăvoință Dar asta nu înseamnă nimic, să știți Nu sperați De, de la început nu-mi lași nicio speranță? Cât de mică? Să vedem Sunt foarte tulburat, fiindcă Iată, s-a evit din senin da. Nu mi-am închipuit că o să se întâmple așa S-a mai întâmplat și altora, să știți Și altora, lua să ia, pe și altora Să da, că mi-au luat mai... înainte, înainte Dar cum de le-a prin cap Tot cu porcii cu care porci? Cu crescătoria de porci. Domnule! Domnule, nu-ți permit! Niciodată! Nimeni nu a-ntrăzmit-o! Vera, Fergie! nu spune nu! nu. nu. Dar aș fi un om nenorocit! Nu, Dacă nu lepuți, și nu! Ar fi un păcat pentru amândoi! Nu! Babușca! Da. Babușca, unde ești? Da, da, da! Ce e, maică? Da! Cine? Gogonele aveți? Gogonele? Oh, sau castraveciuni? Gustările s-au terminat și nu mai merge băuturica asta pe gol Și trebuie să prind puțin curaj Da, da, da, da, să prindă curaj Uite capul lui, cum prinde curaj și dă veros capul pe Da, domnule, domnule Glumele dumitale sunt de nesuportat Le-am ascultat îndeajuns Nu mai am nicio răbdare Nu ai răbdare? Te grebești ca fata mare la a hă? Ei bine, hai că-ți spun mi-a trecut prin cap o trăznaie grozavă Ce trăznaie? Să facem amândoi și o fabricuță de topis slănina lângă pădurice Pe Păi tot stă locul ăla nefolosit Într-un singur an putem vinde sute de puduri de untură Ne umplem nu. de parale Eu am să mă ocup de toate Așa că mie din câștig și dumii 40% Cum îți permiți, domnule? Nu. nu! Nu? Nu! De ce nu? tura, uzi! Ei, nu, ca să-i prade tot. Nu mă interesează. Vera Sergievna, nu spune nu. Nu, nu, nu. nu mai gândește-te. Nu, nu, dar știi că e foarte mult îndrăzneală. Domnule, ce să mă mai gândesc? Nu! Numai dacă vrei 50-50%! <laughs> <laughs> Ești aprigă la bani, puicuță Îți pare rău de ei Spiță de boier, adevărat Și ce-ți merge în mintea Și, -o -o -o, și frumoasă și mintoasă eu, Mă trec toate căldurile Simt cum mi se spulbere toate hotărâile, Parcă-ți luate de un vârtej așa? Am un vârtej în tot capul Auzi, da. nurlie ești Bănuți ai, am și eu Am putea să-i punem la un loc Ce-ar fi să ne luăm? Nu avea meu de dar hai, fie, te iau. Ce zici? Cum adică mă iei? Te iau de nevastă, frumușico, cu toate ale tale. Că eu să știi că nu sunt năzuros. n de cât să mănui zambile, să te ții de romane, să cât la zdrângâneaua asta cu panglicuțe. Între cea dormitoare câte vrei? De ce contează la noi O să fie Veselie mare Petreceri Nebunie O să curgă bănetul Cu rapița și cu untura Eu nu aveam deloc chef să mă însor, Dar potriveală ca acum mai rar Grozav de bine să ne împăcăm deci, haide, cât mai iute la altar Ah, ce minune că ne-am întâlnit O potriveală ca acum mai rar Grozav de bine o să ne împăcăm! Să mergem cât mai iute la altar Ah, ce biclană a fost dragostea Din prima clipă nu, nu ne-a fermecat plecat. Ci fără să înțelegem ce și cum De În suflet cu amor ne-a săgetat chiar adevărat că te dosești, da. Dar nu-mi pasă, eu te iau și așa Ai mici defecte, însă ți le iert. De vrei să-mi fi soție, spune da Da, a zis da Veroșca a spus da. Doamne, doamne cum dumneavoastră -mi, nu, nu, nu mi-a scăpat tava de mână cu castra Ia, ia, ia, ia, ia, ia, uite. s Să s Sunt ca două turturele. Vă să zic că așa arată într-un bandur. Aha, vezi, are el gura mare, dar vezi ca știu drăguțul să fie jingași ca florile de crin, cum roia porumbița mea. Doamne, doamne, ce minune, dar câte poezii o fi spus de-a duplecat o Eu credeam că iubirea asta romantică e o închipuire de domnișoară, dar uite că există. Există. Ce frumos, ce frumos. Misterele iubirii, ce greu sunt de Misterele iubirii, sunt de-netez legat. Misterele -le iubirii, te robesc cu nu avem ce face ci ne supunem lor Ați ascultat? Ah! Misterele iubirii Muzical de Flavia Burev După o idee de Anton Pavloviș Cehov Muzica Ionel Tudor Distribuția a fost următoarea Vera Sergeevna Zapischina, Delian Artea Dădaca, Julieta Strâmbeanu Pețitoarea, Adriana Trandafir Liuba Danilovna, Emilia Popescu Grigori Smirnov, Petre Nicolae Valentin Petrovici Pere Diorchin, George Mihăiță Redactor, Magda Duțu Asistența tehnică, Robert Vasiliță și Florin Bădic Regia de studio, Milica Crăiniceanu Regia muzicală, Patricia Prunda. Regia tehnică și coordonarea proiectului, inginer Luiza Mateescu. Producător, Crenguța Mana. Regia artistică, Cristian Munteanu.